egin dute Euskal Presoen ehun bat urbilekok donostian eta dute, ez dutela Guardia Zibilak ezarri itzorduetara joaiteko asmorik. Kondu suritze delitu batekin lotu dozier batenkari, deklaratu behar dutela errandiete Guardia Zibilek, senidei etxerategin bisitetan edo telefono bidez. Maider erraluztiza etxerateko bozera maileak emaiten dizki eta sunak. Samar da zitazioa, biala zitazio polizialak, ez dira zitazio judizialak, Dira, Gauria zibilak egindako zitazio batzuk, batzuk zuzenean, etxeetara jontzaizkia, Gauria zibilak beste batzui bat telefonoz esan direte, eta, bueno, elara zibilete horri bat, non jartzen duen lekuko gisa dirua azuritzea gatik, irekita dagoen dosior batean, gauza batean, ba, lekuko giza, deklaratu e, e, behar dutela, kuartelean. Tu jartzen, ez ze dosierra da, zer guenaguk pentsatzen duguna da, Bokatu egindako eh, eh, sarekadan, duzer ba, no horretan, sumer horretan, eh, katzen dela, uri bentatzen dugu, gaina, bueno, eskode, dut ziru, eskode, zondi egirik, eh, Erran bezala, Guardia Zibilaren deialdia izanik eta ez epaile batena, familiak ez tira behartuak deklaratzerat joaitera eta ez joanen laioanen jakinara zidute. Gaur tik, apililaren ogoita behatzia arteziren deituak familia horiek.